פרק כ"ח. "וי עטרת גאות שיכורי אפרים, וציץ נובל צבי תפארתו, אשר על ראש גשמנים הלומי יין. הנה חזק ואמיץ לאדוני, כזרם ברד שער כתב, כזרם מים כבירים שוטפים הניח לארץ ביד. ברגליים תרמסנה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 ולגבורה משיבי מלחמה שערה. וגם אלה ביין שגו ובשיכר טעו. כהן ונביא שגו ושיכר נבלעו מן היין טעו מן השיכר שגו ברועה פקו פליליה. כי כל שולחנות מלאו כי צואה בלי מקום. את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה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 והיה להם דבר ה' צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם, למען ילכו, וחשלו אחור ונשברו, ונוקשו ונלכדו. לכן שמעו דבר ה' אנשי לצון, משה העם הזה אשר בירושלים. כי אמרתם כרתנו ורית את מוות, ועם שאול עשינו חוזה. שוט שוטף כי יעבור לא יבואנו, כי שמנו חזב מחסינו ובשקר נסתרנו. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני ייסד בציון עוול, אבן בוחן פינת יקרת מוסר מוסד, המאמין לא יחיש, ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת, ויעה ורד מחסה חזב, וסתר מים ישטופו.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 הקשיבו ושמעו אמרתי, הכל היום יחרוש החורש לזרוע, יפתח וישדד אדמתו, הלוא ימשיבה פניה, והפיץ קצח, וחמון יזרוק, ושם חיטה סורה ושעורה נסמן, וחוסם את גבולתו, ויסרו למשפט אלוהיו יורנו, כאילו וחרוץ יודש קצח, ואופן עגלה,